اریاز السالحین حدیث نمبر دے اول السوا منزاویا ستار سو پچتن نمبر حدیث دے ستار باب النهي عن الصلاه الى القبور باب ده په بیان د منکدو د منځ نا قبر نو تا قبر نو تبمنکه عن ابي مرسله كنازه ابن الحسين رضي الله نو عنه قاله يسمعو رسول الله ما النبي عليه الصلاه والسلام نو غدلي يقول چه پیغمبر پاک ویلا توسلوا الکلبول من مکوی تاسو قبر نو تا قبر تم موسکول حرام دی موسکول قبر نو ته حرام دی او چه ولا تجلسوا عليها او مکینی تاسو په دې قبر نو باندې نبا قبر طرف ته موسکه او نبا قبر د پاسه ناستکه نو وجود سپکوادلې نه لري نا او نه د هاز د حرام والدزا وقبر باندې ناشته یي ناشته حرام دی قبر طرف ته امسکول حرام دي ها ګورا په قبر باندې کې ناشې دل داش دي اوس کڑوټه باندې چې کې او ستا جامیو اوسې دي په قبر باندې ناشته دا سدا سدا لیک په اوس کڑوټه کې او جامې دې اوس اوس دي نو دا سکروتا بانیناستاو جامی سوزیدل دا خلق گنی که بد گنی بد گنی نو خبر باندیناستا دا داسې حرام دا مسلم شریف رواید کې راځي لی ایج لیسا احدو کم علا جمرت و تحرق سیا بہو ہاں یو کستا سو په یو سکروتا بانی او سی جا سکروتا دا و نو چو جا میس سیزی نو دارنگی غرد در پرا چکینی پا قبر بانده سنگ چه ناستا پس کرواتا ناستا خانده نو پا قبر بانده ناست داست خانده نو با قبر طرفت مونس که آودو دوو سیزونو دو وجه نا پیغم بار پاک منع کرده یو دا چې قبلنو تهمونمه کو ځکه چې خبر ته موز کوول د شقیې او حالت دی د ش ک او اگر چې تاسو ب د الله تا سجده لګ خو لکه سچ مشرقینو به خولو خو تا نو تا سجدده لګله نو دارنګې مشاه به غې سره را نو ځکه قبر طرف ته موز کوولو صی نه دي تو خو به سجدیده الله ته کې خو خلک ب دا ګمان کوي چې دا سجدده خبر ته کوي او مشابهه تم دا غي سر راضي نو دا نو نو اگې ته سجده کول او نه په قبر د پاسه کې ناسي د اللهم راغله او دا رنګ اباب او تحريم المرور بين يدي المصلي باب د په بیان تو حرمت ترې دلو مخدم من گزار د من گزار مخ ته باندې تیرې کی حرام دی عنبل جویم عبد الله ابن الحارث ابن سمت الانصاری رضی الله تعالی عنہ قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم لو علم ما ار بین یدل مصلی کپوید تیری دونګه آکا چغ تیری مخکد مون گزارنا مازا علی چ سور بوج دے پدباندی سور گناہ د پدباندی لکانا نه نو به دی یا کېفا چې ېږي اررب نه دا غړه له د د پاه د دی نه ا موره چې تیر شي مخ مخ غاب کهد د دی د سازا نه خبر وې نو دی به س کاله ولاړې خودومون ګزار مخته به تیر شوي نوويګوره فاکثر په دی مجلسونو کې اجتماعاتو کې د ګانو کې داس په خیال نه ساتي اصل خیال نه یعنی دا حملې په مبالغې ډېر مبالغه په يرکه چې د تیری دن کې نه مخ کې د منګوزار نه تیری دن کې ډوډه سخته ګنازه ډوډه سخته سزا ده ډوډه سخته ګنازه ها او بل روات کړه غریدی 40 خریفن سلويخ کاله قریب پماند کال سردازي نو سلويخ کاله به یو سړی ولالو خود مون گزار مختهبه تیر شوي کده دی په سزا باندې پوي ویټ یو سليمس کې یو بل مخته تیریږي دوړ لویا سزا ده دوړ نویا سزا ده چې ده په سلويخ کاله په دې ځای ولالو خود مون مختبه مختهبه تر شوهنې نن خلک دا پروانه ساتي چې دا کم نه کې تیرېګه ما د روا دی او کډوال دی الله دې موږ په حال رحم وکړي قال راوي ولادرې جن پوېګم قال چې 40 یوم من سلوي خرذه او 40 شهر یا سلوي میاشتې او 40 سنتن یا سلوي کاله متفقون عليه باب وقرراتې شروع معمونفی نافلت بعد د شروع موزنین في اقامې سلاې باب د په بیایان د مکر هووالي باب د په بیایان د مکر هووالی د شورو کولو د مري په نفل موسکې پ د شروعرو د مووازن نه په اقامت د موسکې بربراابه خبره کووي د غمون د نفلو سنتوي که د اګه دمو او غیر ها او کغیر دا غینه وی یعنی دا باب د هغه کس چې هغه بانګو کی د اقامت دو شروع کورو نه پس د مقتدی په نفلی منزلو کې دو شروع کولو چې دا مکروه دی برابر خبر را کداغمون سنت وی دا د چپ کې شروع کړي دا او کداغمون ز نفل وجب کلا فرض منشورو شی نبیا مقرودی او سوروخويدا نبیا بسکی دا فرض په دوران کې د دو سنت کول دا حرام دي د نفلو کول دا حرام دي مقرودی عن بي هر رضی الله تعالی عنہ ان نبی صلی الله علیه وسلم سلم قالاوی اذا اقامت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه کلا چه اقامت او کرشید مون کلا چه اقامت او کرشید مون زو فرض ده فارغ نفلا صلاه تا ننشریم الا المكتوبه مگر فرض لقدا وكد فرضا نسواب المن ز نشداروا مسلم نقل کري دل را امام مسلم مسلم شریف دار اواز ذکر کرے اوس دایو مسله دا او اجتماعي مسله دا چې فرض مونږ د پاره اقامت وشو نفل نکې چې کله اقامت وشو نو بیا بون مونږ نکې هو کده ساره د سنتو په اختلاف دی شوافی او حنابله وی چې د سنت هم د فرض او د اقامت نه دسته نشکوله او حناف او موالک وی چې چونګه د سحر د سنت او مبارک د تل تاکید راغره ده ځکه چې نبی عليه الصلاه والسلام بزا نه پرې غوذر حتی دا حدیث کداجی قدربان السن السار پټم کې راخی چې هم خدا سحر سنت با نه دی قدسار جماعت ولا رومو ته جماعت را له جماعت ولاړو نو سنت به جماعت په دروازه کې کې دروازه سره خوا کې دی یا چرته بار بلانډ کې کې یا کمرې پایې کې یا کنی نه برجې ته شاته خو څار سنت باندې پړې حتی دا کې یو رکاتم دان دې شي حتی دا کې چرته یو اخیری قدم را لاند کول شي خرساس سنت باندې دی او قطع وی چې یا بالکل مون نشم راګېrole فرض نبیابه سنت کې خو په صف کې چې کم صف کې مقتديان پر سهار په مون په فرضو کې ولارلې په هغه صف کې سنت کول حرام دی په صف کې چکه کم صف کې خلق د امام سره ولاله د فرض نه په اغه ځکه کې په اغه صف کې سنت کول سکیږي حرام دي او خلق پای کې عالم یا اغه صف یا روستو صف کې رواه مسلمون نقل کړي دي د امام مسلم باب قرات تخصیص یوم الجمعات بالصيام او ليلهتی بالصلات باب دې په بیان د مکروه عادت خاص والی د ورځې د جمعې په سره یا پښې په منسکولو سره علبی او رایا را تخصیص بدله د جمعې نه کې د ورځې چې په روزې د زمې په یا د جمعې په شپه خیرات کول ها دا ذکرونه کول و چې په کول دا ثواب جاته اکثر د جمعی په شپه خلکو حلقې جوړې کړې او د دروت ختم کئی دا کجورو پا اڈو کبان یا د نورو په اڈو کبان دے, دے ختمو نا او دے کے وئی سواب زیادتے نو دا حدیثو نو گورا پدے کے سوئے پیغم بارے پاسو صلی اللہ موئی لا تخصو لیلت الجمعہ دے من بین اللیالی مخاص کا وئی تاسو شپد جمعی پو درود له طور په نور په عبادت, عبادت, عبادت کول او باندې چې عبادت تولاله عبادتونه کې درودونو ختمونه کې په نورش په باندې په نورش په باندې د فضیلت او کول خلقو ته چې په دیش پکه عبادت کول په دیش پکه نفلونه کول په دیش پکه درود ختم کول په دیش پکه دا ختمونه کول ذورا ثواب دے نو پیغمبر پاک وی لا تخصوا ليله الجمعه بقيام من بین الليالي او محلات ابن حزم ذکر کړی دی یاوې زموږ د فقيه متبور کتاب لا تختصوا بخاری کیم رازی ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام او مخاص کوي تاسو راز د جمعي پرورووجي نیو سرمن د نورو ورو کې اللهکو نفی سامن مګر اوور شوي پرووجه کېده ده د په دی لسم او سوال لسم او پ لسم بهرووج کې د میاشتې او امشا یا دی لسم د روج را دا جمع راي یا سوال لسم په بعضو میاشتو کې اکثر دغه راځې د جمع رازه ل بیا خیر دی. یا روزی دلی غلی نفلی د هفتې آفته په دې جمعه بیا خیر دی مگر چې وی پا روزا چور جنسی غره یو کستا سونو بیا خیر دی خو روزه په جمعه راځه کې خاص کین چې نه زياتت روز نه سیون د حاجی په یو جمعه کې ټیک دا رواه مسلمون نقل کړي دی له امام مسلم اونو صباح خوشوایمنو وعن هو نقل <سؤال> لذ ابو هر رضي الله تعالی عنہ قالا وسمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمن نعدكم يوم الجمعه روجدن نسيو كسا سو فور د جمعه کې لا عمر مګری اورد قبلهم خير دین او بعده يا ورستو دینا يا جرت پرد باندې رجونسا او جمعه کا او یاد خالی او د جمعه کا خو یو خاص کول خن دی متفق علی وعن امن عبادن و عن محمد ابن ابادن قال اسالتو جابرن رضی الله تعالی عنہ ان النبی صلی الله علیه وسلم صوم الجمع ایا منک علی نبی علیہ السلام دروچې د جمعینا قال جابر وی نعم او متفق علی ها ما ته پوس کو ته جابر جلاله چې آیا مړه خړې نبی عليه السلام درو دروږي نا وې ناما متفقن علی وان من مومنین جویدیہ جویدیہ بنت الحارث رضی الله عنه ان النبي صلی الله وسلم دخل لیا داخل شو پاغه پرد د جمعې کې وهي صائمه او اغرجا ها او اغرجا فاوے فا او او ار او جا فقال ان وی اسمتي امسي ايا روز جنول تابega اتا پوند روز جنولوا حالت نوي لا قال نبي عليه السلام تريدين انت صومي غدا اراده لري چ تر جنوسي صباح قالت نجويي امم من لا قَالَا پِغَمْبَرِ پَاكُوِ فَأَفَدْ تِرِي مَا تَكَ رُجَدِي رَوَحُ الْبُخَارِيُ گُرَا ام المومنین حضرتِ جُوهِ یوزل اغر و جوا نبی علیہ السلام دجمع پورت او نبی علیہ السلام پیر آئے نبی علیہ السلام و سلام ارتوی آیات پرن روجوی دزیارت و اضواء و اینا وې سباب دروژني او توري ديني توري دينا انت سومي غدا ته اراده کې سبا دروژني ولو جوېری بيويلا نبي عليه السلام فافتري روجا ماته کا فافتري روجا ماته کا نو روجې په ول ماتوله دای په ځکه ماتوله د جمعه رستاول روست خلقو خلکوې بعد دا یا او روواژ ګدي چې جویا رو وړ وه پر د د جمعې کې دی کې ساب زی یاد دی دا تخصیسو هغې نهدي کړي او بیا دا خلک تسییس کوي نو کاغې بیاونرم تخصسیسو نه کړي و بیا خو به دا خلک ډیر مک تلی پ غبرې پاکوئ چې رو جوا او نه ارا سبام سبب دروجې لرري لطوری نسکے فعف تری روجہ ماتکا تواہ او د دو جمعہ کے ثواب زیادتے لکا جمعی پورت برو جو نیسما او د دو جمعی شپیلہ بددیک پوخ کما او یہ کنو دو جمعی شپیلہ بددیک پوخ کما پیغمبر پاک گرن زیزے کرکے لا تخت سولیلت الجمعہ تیب قیامی من بین اللیالی مخاص که ویتا سوش پا دو جمی، اومر از دو جمی، پا ذکرونو په خیراتونو باندی، تارنگی قاضی سناو لاپانی پتی زکر کردی، مالابود دامن ہو ایک سو چیالی صفح کی وسیعت ناما کریا ویبادی مردان من رسومی دنیاوی بمثل دیهم و بستم، و شیع و, و بستم، و چهل مو شش ماهي و, و برسني هي چنو کوننده اے خلق واوره زما د مر نوستو درې ورځې دننا د افتواره د جمعې خیراتونه د شلمي او د شپک میاشتي او د سلوختي خیرات او د کلیزي ممنودی ولې زيران چين رسو به هنوداسته د کچدار اسنادت اندوانودي زیران زرانچ این رسوم هنوداست او درې خو نندا عادت ګرځې درې او ګره ثواب یا وېد جمعې شپه نن به خلک تیارې کې وې ثواب یا د جمعې شپه دا. او دایت مجمع دا د وې مجمد او دایت مجمع دا درې مجمد او دایت مجمع دا شپه کې مجمد اپو مجمتول یو شو سل ویختو کی او بس مړې وبغلې شه پیغمبرې پاو کې دا تخصو لا تخصو من ایدا دا اسوي يردا بهتري رزي ولي دا نو رزي بهتري نه وي يوازي دا بهتري دي يوازي دا بهتري دي ها دا بهتري دي نو رزي بهتري نه باب وتحريم الوصال في الصوم باب د فبا د حرمت یو ځوالي پروجا کې روجا کې په وسواله کول حرام دي ووده اي صوم يومي او اکثر چاغا اور جا دو روز یو کی یادري یا زیاد ولا یاکل ولا یشرب بینهما اودروجی مسک خوراک اسکا کم نه کئ نن روز شو نو سبام روزی مسک کو جب بیان کئ د شپم اوروجی یو د لازم روزی وصل وصال راوی نبی علیہ السلام داس روزو نو من کړه ده ہوں دو رضی رو جیونیسا دری رضی رو جیونیسا سر خودش پہ کو جشا دادش پہ کو جنی بیا ہاں وعن نبی ریرا وعش رضی الله تعالی انہوما انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوصال نبی علیہ السلام منہ کری را دوی سال دو رو روژه اونې چې یو ورځه بیا ور پچیږي د ورځې بل راځه خو مسکه خوراک او نسکا کې دته وېصالوي او دا حرام دی پومت باندې او دا جایز وو د پیغمبر پاک د فاره پیغمبر لدا جایز دی ها او زماده او زمنګ او استادو د فاره دا حرام دی وړه زکه دی نه خوراک او نسکا کې پد دو ورځو کې په لابلسه چې سړی خورا کوونکو او اسکا کوونکي ها نو کمزوري کې بدن د انسان او بدن د انسان کمزوري کې په دی باندې او الله غواړي اسانواله الله نه غواړي سختی یرید الله بکوم اليسرا ولا یرید بکوم العسرا الله غواړي اسانواله رزق یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بوشه او کوته وجه پیغمبر پاک شدا کار کا د پیغمبر د پاره د خصوصیتو زکاغه نه کمزورې کی د اغه قوي اغه قوي زکاغه د پاره خصوصیتو وعن عمر رضي الله تعالی نو قالا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام سرله منهکرې د پې وساللی نه د دوهرووج دو او پر لپسې سره د شپې پر لواې درووجو س منه نه دی خو د شپې مو سروجي قاللووي ساح ان نهکه تووااصللو یقی ننته چې پې وسالې کې د الله پې پاکوي اننی لستو ممثله نې مزه ستاسو غونته کې ان اوته مو او شکه ما د توعا شي او ماه ک کم را کوې شي د ستاسو غونته کېنی یعنی زه خوراک اوسک کوم او تاسوو خوراک اوسک نه کوي نو د ووجنا ماله خوراک یعنی ماته روحانی غذاب میلاويي اگر چې پر لواله د دوه سپورزه کومه پروژه کې ماته څه نقصان نه شي زکه دا خو تاسو ترسيږي چې تاسو کمزوري کېږي او مالغه ځا ملاويږي روحاني نو زما زم مازه پردا خصوصیت دی دا, دا, خصوصی دا لا د طرف نه سکلم تا کلم ملاويږي خوراکم ملاوي نبي عليه السلام تا خصوصي صبر او تحمل ورکل شویو بدی کارونو باندي با يادا لا طرف نو تو حكم باب تحريب متفقن عليه وهذا لفظ البخاري باب تعليم الجلوس على قبر باب الحرام ده كناسد القبر بان عنب هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ايجلس احدكم على جمرت فتحره قاسيا بهو فَتَخَلُّصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ نبي عليه السلام چکی دین یو کس تاسو پتا سو کې چ یو کس کینی علا جمرتين پيوس کړوټه باندي فتو هره قسيابه او سېږي اګه کړوټه جامېدا فَتَحَ لَهُ سَإِلَجِ لِهِ او سرمنته همداري اصلارشي اورسيغي اسرب دسه زرو دجامون اخوا کمغه علاج جلدي سرمنتا نو دا غور دے دتر پارا من ايجل سچکي نيالا کابرن فقبر باندي ينه داو دنيايي وور دي او دا دی گناہ پا بدا کیورتا پاخر کو هم اذاب ملائی گی چاگر دیر زیاد د دی, دی, دی دنیا دو دنیا دورنا اید دیمی سال دا سیدے دیکھے دی دی دی یو چې چپا قبر بانے کے ناسیدے لکھے پا یو سکروتا ناسدے او پا سکروتا ناسدے اور او آغاز سکروتے دو جامعونا خبر کا مخالرہ او آغاز کروتے دو جامعونا خبر کا مخالرہ داه سلمانی تور شه ده سلمانی مورو شه زلا نوچ هغه باندې سن ده نو دارنګي دلم دوه تکلیف ده پس باندې په قبر کې ناسېدل وباندي خلک ساتره وړوالي قبر ته به تکیا کو سوم نه خبيغه مزاز ها پروانه ده دی دا نه وجدام لجایزه کو جایز نه دی پوشګه قبر د پاسه به اولي قبر باندې بکینی په قبر بسميلي وره د قبرم لاسته د قبر نهسته د قبر ولالا په قبر ولالا په قبر, قبر تیری دل له کپور باندې تیری دل ها داخله دا اهتمام دا نه کوي په دې مقبره کې جنازه دکللار شي بیا داخله په دې قبرونو پاسه او ليوبل او نن سبا هو کې مريږي بیا باب النهان تاسیس القبر والبناء باب دې په بیان نه د پوخوالي د قبرنا او د ګمبک جوړولو په اړه د جوړولو د آبادۍ 파غ باندې ان جابر رضی الله تعالی نو قالا انه رسول الله صلی الله علیه وسلم یوسس الصلبر نبی علی سلام من کړه دا د پوخوالي د قبرنا د چنيلو ګولونا په قبر چپاري چونو لګې او اي وقعد عليه او نبي عليه السلام من کړ د کناستونو په قبر باندې او ايوبنا عليه او نبي عليه السلام من کړ دا د اباده کورونو په قبر باندې نبا په قبر چونه لګې نبا قبر باندې اباده کینو په قبر باندې کینی نبي عليه السلام من کړ دا رواه مسلمون ديالس احاديث مرفوعه مرفوہ اغه حدیث سوې چاغه نبی علی السلام تر رسیدلې پاغه د یا لس احدیثو کې خبره بیان ده چې نبی علی السلام وي قبر باندې پخېږي قبر کې به چون نه لګي ندنا او نبا پوش ان وب قبر د پاسه ګومبته باندې کی حکم باندې ګومبته په جوړ شو نو د هغه را او قبر با پخ په حال باندې پریری دنو ګور نن دې سم حياتابات او اسلام آباد جوړل نه اګه ټاټه موناري اګه ټغل بلډنګونه اګه ټاټه هاج او یې چې جنگل تاو جنگل حرامه نن په جنگل تاوي و چې صرفه چا په دې دیوال دام حرام دي څه ضرورت دي بلدا وقفې زيد اپو وقفې زيد کې تصرف کول جایز نه دي وګورا نبي عليه السلام تا حضرت عبد الله بن عمر ویلو حضرت من تو حکم نکے چې موږ استاد پارا په پا مزدلفه کې یوزې جوړ کو خاص پای کې آرام کې نبی عليه السلام اوینا زکات چې دا صدا وقفدا او په وقف زکه وقف زکه تصرف شخصی کو حرام دي لقب واخده پارا او دا چې تقبر پوخه جنگلې تاو کې نتاه په کیسوکو تصرفوګه هغه زیل به سوق دی او دا قبر بسوغه بالکل خا او صدخه او رشي اوه به شي بیا په نور مري خقيقي ادا وين خير دي او مولايان ته دا ګورګخان خري پاخه کوي ګورګټان دي ګورګوخان خپل دي باب او تغذې تحريمي باب دی په بیان ګورګ ڈا دے بازو اسی زنو دیر احتیاط پکار دے زکا احتیاط پکار دا دیر واقعہ کی او چہ کم یو شیر دیر واقعہ کی گی نو پاگے کر دیر احتیاط پکار دے نبی علیہ السلام دا دا سر دیر اسی زنونا او باز اسی زنونا چا غیر روا کری دی چوننو گول خبر په خول ګمبد جوړول دا حرام دي ورته ځکه باید کی مال زای کی گی. مال بی فیدی رسی اسراف تبو کې رسی او اسراف کول او بی زې مال لګول دا حرام دي من سوسیه یاد ده ان المبذرین کا نو خوان شاتوین دا رنګي بیا دا غي کول لکنن سبا چې د مزاراتو د اولیاو کم اغیله خلقو رنگونو ورکه پاغی مناره جوړه دا ټول اسراف دي ځانګی پکه پربانی آبادې کول د امکروهری قبر د پاس آبادې گومبذ جوړول زکه چې پدې کې ها د تعظیم اشتیاضا او ځه کول د مال دي او په قبر باندې ناسکه کول حرام دي ح آباد حرام دي شنو غولم حرام دي مال زیکيږي اسراف انسان نصیب باب تغلیذ تحریمی عباد العبد من سیده باب دی په بیان د سختوالی د حرمت د تختې دو, دو غولام د خپل مالک نه عن جریر رضی الله تعالی عنہ قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم ایما عبد ابقا فقد برئت من ذمه کمو غلام چو تفتید د خپل مالک نا نو تا کی برښوا دا غنځما ا دا غنځما برښوا فقظ بر ادمونو زما نو حفاظت ازما نو بشکا برښوا دا غنځما د الله د حفاظت دا د دنه د الله د حفاظت اغازم له وشو خو چې کوم لازم واري هغه څه د حفاظت د دو ه اسلام اغازم زادې قوت د لند را وان وان النبي صلى الله عليه وسلم ذا ابکل عبد لم تقبل له صلاه کل اچو تخته یو غلام نه قبول قبول نشي داغه فار دا دا روى مسلم وفي روايات قد كفر لم تغبل مقبل الشدا غي منزنا داغ غلام من قبل زكى اغا دغ خپل غلام نا شکر وکلا دغ خپل غلام حق د خپل مالک حق او د اسلام د نعمت ناشکری هم وکا چه د اغا تختې دل د لا او دا غسوګنل حلال وګنل ورو دا غلام تخدید الحرام دیزه کجده واده ما تکړه او د احسان انکار وکړه نو د دی وجنا د دی حمز قبلی گنا باب تحریم الشفاعه فی الحدود باب د په بیان د حرمت کې د شفاعه په حدودو کې حدو کې به مدالله کې به شفا نه کې د حرام دی یو سری زنا وکړه دکه خیر دی مافی ک یو سری جواری وکړه الا وکړ مااف ک د حرام دی مکو صده او وه خوړان ک الله ولاته اوخص کوم بما رافتتونفی دینی الله اودنسی تا سره په د دووارو نرمې قانون د الله کې ک تاسو ایمان وروړئ په الله په رضاو خرباندی وعلیه رضی الله تعالی عنہ قریشن اهم شان مراته المغزومیه اللتی سرقت وګورا په بارضا خزکی چی بیاش سوې بی بی عاشه رضی الله تعالی عنها وی ها داغینا کلی ان دا قریشن اهمهم چه بشک قریش ده مغزوم قبل پریشان رکلو دو قریشو لرشان دا خزی مغزومی اغا خزی صدقب چا غیغلا کری و دکه دو مغزوم قبیلی خزی دیر پریشان که یو قریش اغیغلا کری و او ده سزا خو لاسکت کولی قریشو وی کده دی خزی لاسکت شنگ دا با همیشه دو پارا قریشو همیشه سپگگنی نو خلک بہت پیغور غور ور کوي چې په غور ور نو ولې غلط کار کا اوسموي یلې ځما په کا بیا به خلک سپکې واده ولې سنت د پیغمبر سپکړو ولې د الله قانون سپکړو په قانون وي دې مې کلمو فی آ رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب خبرو کی د دې قدر فبارک د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وقالوا في صحاب او م اي جثر وري الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اسامه السوق سوق جزر اور تیابو کی سوق جزر اور تیابو کی پر نبی علیہ السلام غیر تو اسامه بن زيد نہ چاہ محبوب در رسول الله صلی الله علیه وسلم ايده مين فکل موصا ما نو خبرو په دې نبی عليه السلام او اسامه د دې خبره خشفاره سه وکا چې دې لذا صدا خلاص اجنو دا بخي ک دې ش نبی عليه السلام دا خبره اومني چې ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدا اسامه تا اتشفو فی حد من حدود الله آیات شفارس کې په یو حد کې د حدو د الله ت د الله په حدوددو کې د یو حباره کې اصله شفارش کې سقامانو بیا پااس ف تا تو نخ او لستا س قالنو بیای انما اهله کل لنا قبل لکوم ب شله کرد یا کسان چې پخواستا سنو ان هم ب ش د قانو ضا سرهقا کله به چغه اوکړ په یو شریف کسه پرې خودو اغ له و ايذا صدق فيه مزيف او کله بچغلا وکړه پای کې کمزوري کا سو نو اغل به اقام عليه الحج نو به درو دی باغ باندې حد حد فی جارک و ایم اللائ لو ان فاطمه الله کثم بالله ک محمد, محمد غلاو کی او سو سو کی ما تا دغه نو زغم نو قبل ما منداش وورد فاطمه جاء غزماده را خذا لا قطعت يداه و هم اكبكم زل لازدغ وفي رواياتي یو وروات کدا شراغلینی فتل فتل لو و نا هو وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم متغیر شو بدل شو مخده نبی علیہ السلام د ډیرو غسید وجه نبی آتش و فی حد من حدود الله اے عسامہ آیتش فارس کے پیو حد کی دا حکام دا اللہ کے قال عسامہ وی استغفلی یا رسول اللہ تماتا بخن وکازم عدد کار قال نبی علیہ السلام ارتوی سمم امر را یوی سمم امر را بے حکم کو دا غی خزتا دا غی خزت حکم کو چفق و تیاتی دعا چکردک لیشی لاس د آئے قضی لاسو رو بے کر